Hej Kajsa! Jag missade precis tåget så jag kommer fram en timme senare klockan 15.23. Du behöver inte hämta mig, jag tar bussen. Det ska bli så roligt att ses! Hej då!